de Vasile Alexandri. Adaptare radiofonică de Constantin Paiu. Interpretează actorul Costache Sava de la Teatrul Național Vasile Alexandri din Iași. Să mergem, mergem stai aici, bă, la Lase-șu pui neboyer nu o chemă, la las las mai bun. Voi și cu trâmbițele cu surdulă. Ai, și adunare mare, și adunare fără barbă, star de leutar, nu se poate. Nu e așa băie dvastră, că nu o să vă lasă inima să mă aruncați pe, scări, pe mine, barbu, bătrân, ei, care am cântat la nunțele și la mesele părinților Domnilor Fastă. Doamne sfinte și părintin, și vremea mai ajuns, ajuns. Înainte mă ruga să mir la casele boierei șamu, însă mășezește copțea să iniș. Și ne-ar zice văzându-mă că eu am fost lăutariul Domnului. lambda dri cu mine Ba divineti și Di De aminto um pouco Se fece per me, da a cuma Mele. Vremea vremuiește, bătrânii se duc, obișeierile se prefac, oamenii se schimbă, cânteșile se schimonosesc, și lăutare mor de foame. Pe vremea boierilor cu ieșlic cu anterior ca mine, și te mai veselii, dar și bencheturi, ia ca... Când se întâmpla de să căftănea vreun boier, Să duce bărbier bașa de rădea cu bișile, Și el de mărgeana lui înșerda cu case la boier. Și eu mă ducem și eu la el cu taraful eu dizisem. Și la mai mare vere, boierul mă chema, Umplea fesul cu Galgen și eu îi cântam După cum se obișnuia pe atunci. oh you. no, no, no, te chéditi promos con salvar que que que me que cu andreu desitara, ci cu kiu, kiu, kiu, kiu, ki, ha ha ha. Kiu, kiu, kiu, kiu, kiu, ki, ha ha. Ah, oh, Op, suflete, op! Parcă-i pașa din rusuc Când bie cafea și șuruc Chiu-chiu-chiu și ha-ha-ha Trăiască-n măria sa chiu, chiu, chiu și ha-ha-ha Trăiască-n măria sa Apoi de acolo e la anunț Măiculita mea când începe nunta o ține câte o săptămână, tot închivote și închicote. În vreme și flăcăii frijeau boi întregi în o gradă e, și disfundau la poloboase cu zin de de cotnat. Arnăuții trezeau din chistoale, boierii sus beau și cu fesurile și cu papușii cu coamele. Dacă era vreo coniță îmbrăcată cu rochii vișinii, boiere de vișnapă, în dragoste ei. Dacă era cu rochii galgine, vutcă pe limonii. Și apoi, din vreme în vreme, în brun, Rămânia, în Mestii, și anii n-au poalele anteriorului și-a zvâlea din chișoare de rămânea numai mesti și zice că au parola, sau cordeaua, ei, hey, pe urmă mai jucate și mazurca cu rușii, valțul cu nemții, cadrilul cu franțujii, cât pentru mine Mă vide Dumnezeu voi umple un pahar Mare cu zin Și la bun de cotnar Și mi l puneau la gură Eu îl dam pe gât de dușcă În sănătatea niresi Și cântam Cam ia așa Taci nireasă nu mai ai la tot draculița mea Că la maica ta-ti la tot draculița mea Când o faci, plopul pere la tot și rechita vișinele La dădregulița mea Că de as te-ai măritat La dădregulița mea Grija casă ai luat la tot dregulnița mea. Da, păi, încă alta, Când se întâmpla de să vreun cuconaș de o duducuță Și vreși și el, dă, Se spui nu sufletului, Socotiți că îi scrie de cele franțuzești ca în ziua de-aș Vă pune pe mine de când am nopți între trei de duducuții În vremii și conașul sta frumușel între de o parte la colțul zidului Eu chiuiam și oftam în locul lui pămânii să usca gătița Mai striga băie, mai oftează barbule Și eu trecem niște acturi Desternim toți cânei mahalani Ca vian așa O oh, po oh, po oh, po oh, po oh, po oh, po oh, oh Ardea O oh, po oh, po oh, po oh, po oh, po oh, oh cum arde inima-mi nemur s a te arde s a frigă dor de mine să te ajung s a te arde s a frigă Dorm de mine să te ajung, Sau istalalt. <mul> oftu tu do' ai moarte Și eu fac de nimic foarte poartă Dorm cu fața la berbal, Parcă n-ai avea amat. Bate-o Dumnezeu sobată, Din marița sprincenată, că i pus lampa la poartă, dim vedo o toate. Vorbă-s și buierul trecea din șivuc în vremea asta Și sta cu ochii holbați la ferestele duducuții. Ei, cum era atunci, atunci, mai era, Că lui barbu îi curge și laptele în pasat, Dar și galghii în covză. Amu, nu mai plac cânteșele și vechi, Nu, că nu mai sunt la mod, S-o subțiet lumea. Ea că am fost sălit la bătrâneți Să învăț cânteșe noi, De cele de la teatru, de la operă. Adică, de opărite. Ca istă de -o pildă. La doamna mobili, ca lui Levetii, ne neacentit, eti spre Trom, se se potrivește ca nu cam părite. Vă întreb eu dumneavoastră. Nu erau mai frumoase cânteșile noastre cele vechi, precum Doina, versul Bujor, sub de codul verde. Unde se mai pomenește de astea pe la oraș? La țară. Acolo ne au mai rămas nouă mai câștigăm pâinea, pe la horele românilor, unde facem să sai o încă Ia ca să zicem că sunt o aici o horă câtă e sala asta de mare Flecăi stau înșurați de jur împrejur Strângându-se cu fetele de mâni Și noi lăutare prinși în mijloc Le cântăm cam așa Le noroșii la obraz le lelițofa Furișică din brălăs, le lică, le lică pă. Și folos ies frunze, le lică, le lică Și la capte păcinoase, le lică, le lică pă. Și ești dracul de câini lor, le lică, le lică pă. Bucnă ca ienilor, le lică, le lică pă. Strângi slepuri puzi lil, le lică, le lică Că lăchiși, grămuștii, lilițo, li, lilițo, fa Stringiți, lili, lilițo, lilițo, fa Că se văd vaso, lili, lilițo, lilițo, fa Stați, băi, stați, că am Sărmanii, bieți, barbule Ai ajuns post în poștă împrejurul horei De unde-nainte, în cei boierilor veli E, hey, și în caltea mă mângâi, Că am au și Dumnezeu Să-mi veselesc cu cobza mea O lume întreagă. Dragă cobzișoară, pune zile am petrecut amândoi, Multă vreme ai ținut isurul Și numai dintr-o strună. Iacu, ne a venit și nouă rândul de ducă Cu șele multe obiceiuri vechi ale țării. Hai, drăgulița mea, Hai să mulțumim cui se cuvine când ne-am petrecut veacul în această țară. Bună și mănoasă. <fie> qui berthree ye me duk me Pattern, she innats ktion Ați ascultat Barbu Utar” de Vasile Alexandri Adaptare radiofonică de Constantin Pai A interpretat actorul Constantin Sava de la Teatrul Național Vasile Alexandri din Iași Înregistrare realizată la studioul de radio Iași.